ніби вони боялися обманутися у своїх сподіваннях. Вона доторкнулася рукою до його обличчя, провела пальцями по щуці, по шовку гордих, велично спокійних брів, по відкритих очікувально губах і пригорнулася до нього, обережно і несміливо. Поцілунок був ніжний, трепетний, а ще якийсь довгождано радісний для обох. Олег... Міцно тримав Іру в обіймах, а за їхніми силуетами все злітали і злітали в небо яскраві кольорові зірки. Зірки молодості, радості, любові. Повернувшись після відпустки в школу, Іра ніяк не могла настроїтися на роботу. У перший день вона тільки й думала про свої прекрасні новорічні канікули. Тому не помітила, що в учительській зранку панує якесь... Дивне пожвавлення. І хоча сьогодні був не вівторок, на душці оголошень висіло розпорядження директора про позачергові збори. То як і всі, поставили під ним підпис. Ознайомилася. Засідання присвячувалося новому етапу перебудови в радянській школі. Про перебудову на педрадах говорилося багато. Чимало пропонувалося розповідати про неї учням на уроках, класних годинах та позашкільних заходах, цитуючи доречно і недоречно останні документи партії. Однак у самої адміністрації Далі гассел справа не йшла, а директор, схоже, взагалі не збирався щось перебудовувати в підвладному йому закладі. Спочатку Іру дратувало таке відверте лицемірство. «Ну, не хочеш змінювати свої методи керівництва», то хоч мовчи тоді самі, не змушуй дітей увесь час заучувати пустопорожні, ніяким ділом не підкріплені фрази. Потім вона змирилася із цим, як мирилася багато з чим іншим у школі, і просто перестала вдумуватись у зміст, виголошених із трибуни промов. От і зараз Іра сіла з Кірою Анатоліївною на їхньому звичайному місці, в останньому дозволеному Прокопченком, ряду і знову занурилися у свої недавні спогади. Директор вимовив кілька вступних слів і оголосив доповідача з основного питання. Завуч Коваленко Ольга Григорівна. Іра, занурена у свої роздуми, дивилася вікно і навіть не глянула на трибуну. Однак через кілька хвилин до її свідомості дійшло, що в залі відбувається щось незвичайне. Спочатку вона здивувалася лише з того, як аж надто тихо усі сидять на своїх місцях. Жодна людина не поверхнулася в кріслі. Ніхто не кашляв, а деякі начебто взагалі не дихали. І тільки потім до неї долинув голос, що говорив із трибуни. Кволий, ледь чутний. Деякі слова навіть не можна було розібрати. Іра подивилася на трибуну і не впізнала людини, що стояла за нею. Ольга Григорівна була бліда, як смерть. Здавалося, вона отут знепритумніє. Ненафарбовані білі губи ледь рухалися. Явно вимушено. А опущені долу очі не відривалися від аркуша з написаним текстом. На голові Вольги красувалася хала. Косметики на обличчі не було й сліду. — Та ж вона хвора, — подумала Іра. — Того й дивися зомліє. Іра повернулася до Кірочки, щоб поділитися з нею своїми спостереженнями, але побачила, що Кіра Анатоліївна дивиться на трибуну так напружено, не прагне проникнути в саму душу жінки, котра там стоїть. Не зважуючись вимовити ні слова, Іра поглянула на присутніх, і хоча вони сиділи до неї впівоберта, було зрозуміло. Кожен просто прикутий поглядом до трибуни. Ніхто не читав, не перевіряв зошити, не дивився байдуже туди-сюди. Увага всього залу була зосереджена на одній єдиній людині – завучі Ользі Коваленко. А та все ще стояла за трибуною і нечутно ворушила безкровними губами. Що відбувається? «Про що я знову спізнилася довідатись?» – запитувала себе Іра. Вона перевела погляд на президію, де, схилившись над паперами, сидів директор. Прокопченко щось писав у своєму блокноті, потім відклав ручку і так само, не підводячи голови, вимовив у простір. «Ольга Григорівна, якщо ви погано почуваєтеся, можете припинити виступ». Ольга замовкла. У залі запала тиша. Ніхто не поворухнувся, не змінив пози. Іра дивилася широко відкритими очима на завмерлу на трибуні Ольгу.